Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки каль'ї» Вовки каль'ї Опір дев'ятнадцять «Ми торгуємо свинцем, містере!» Стів Макквін, чудова сімка. Спершу посмішки, потім брехня, А наприкінці стрілянина. Роланд Дескейн з Гілеаду. Кров, що тече в твоїх венах, протікає крізь мене. В усіх дзеркалах на світі я бачу твоє лице. Ось моя рука, обіперися на мене. Ми майже вільні з тобою, хлопчику мандрівний. РОДНІ КРОВАЛ. ПРОЛОГ РУНД. Один Доля обдарувала Тіана, хоча навряд чи хтось із фермерів. Висловився б так пишномовно. Трема наділами землі. Річковим полем, де його родина споконвіку вирощувала рис. Придорожнім полем, на якому джефорци, пов'язані ка. Так само впродовж багатьох років і цілих поколінь саджали гострокорені, гарбузи і кукурудзу. І злиденним, безплідним клаптем, де не росло нічого, крім Каміння, мозолів і нездійсненних сподівань. Тіан був не першим Джеффордсом рішуче налаштованим отримати якийсь зиск з цих двадцяти акрів за будинком, його дід, в усьому іншому, цілком притомна людина, був свято переконаний, що там зарито золотий скарб. Тіанова мати не менш свято вірила, що на тій ділянці можна вирощувати порин, шалено дорогі прянощі. У самого Тіана був інший пунктик – Мадригал. Звісно, на Зледенному ростиме Мадригал. Він просто зобов'язаний там рости. Тіан купив тисячу зерен, що влетіли йому в копієчку, і тепер переховував їх під мостинами підлоги у себе в спальні. До сівби наступного року залишалося зробити тільки одне – підготувати землю на Зледенному. А це легше було сказати, ніж зробити. Ще доля обдарувала клан джефорців домашньою худобою, в тому числі трьома мулами. Проте треба було бути несповна розуму, щоб обробляти зледенне за допомогою мула. Нещасна тварина швидше за все до обіду першого ж дня роботи вже лежала під поламаною ногою, чи до смерті закусана осами. Кілька років тому лиха доля бути покусаним мало не спіткала одного з тіанових дядочків. Він прибіг додому, волаючи на все горло, а навздогін за ним летів грій велетенських ос-мутантів з жалами завбільшки з гвістки. вони знайшли, тобто його знайшов Енді, бо Енді не боявся ос, навіть гігантських, і спалили його, обливши гасом. Але те гніздо могло бути не єдиним. Ще там були ями. З біса багато ям. А їх же не попалиш, так? Так. Під злиденним полем був шар землі, який старі називали роздобаним. Тож і ям там було стільки ж, скільки й каміння. Не кажучи вже про одну здоровенну ямуру, звідки час від часу повівало чимось гнилим. Хто знає, які страшидла і приводи могли зачаїтися в її темній горлянці? До того ж, найгірші, найпідступніші ями не так легко було помітити – людині чи мулові. Безнадійна справа шукати такі ями, навіть і не думайте. Ноголами завжди ховалися в невинних на перший погляд заростях бур'яну і високої трави. Твій мул ступав у них – Щось гучно хрускало, наче галузка під ногою, і ось клятий шак уже лежав на землі, вишкиривши зуби, підкотивши очі і заходячись вереском від болю. І лежатиме доти, доки ти не позбавиш його мук. А худоба в каль'ї Бринстерджес була на вагу золота, навіть не дуже породиста. Тож Тіан запріх плух сестру. Чом би й ні. Тія була рунтом, а отже, ні до чого іншого непередатною. Дівчина була кремезна. Рунти часто виростали велетнями. І виявляла готовність допомогти. Благослови її людина Ісус. Старий зробив їй дерево Ісуса, яке називав розіпняттям. І вона завжди носила його на собі. Зараз вона тягла за собою плуг, і з кожним тягловим зусиллям хрест бився об її спітнілі груди. Плуг за допомогою сирицевих ременів було перекріплено до її плечей. Ззаду йшов Тіан. Плугом він правив за допомогою чепіх із залізного дерева, а сестрою – ременями ярма. Тіан стогнав, смикав і підштовхував. Коли через сло плуга провалювалося вниз, і майже застрягало. Був кінець повної землі, проте тут, на злиденному, стояла така спека, що здавалося зараз середина літа. Одяг Тії став темним і вологим, та прилипав до її довгих м'ясистих стегон. Щоразу, коли Тіан стріпував головою, щоб волосся не лізло в очі, під бризками розлітався щупирин. — Йой, сучко! — кричав він. — Ти що сліпа? Той камінь плуга поломить! Не сліпа і не глуха, просто грунт. Вона смикнула ліворуч та так сильно, що Тіан заточився вбік і обідрав гомілку об інший валун той, котрого він не помітив, і, на щастя, уминув плугом. Відчуваючи, як ногою стікає тепла цівка крові, він уже вкотре замислився, якого дідька Джеффорці забули на злиденному. В глибині душі він здогадувався, що мадригал у цьому грунті проросте не краще, ніж перед тим порин. Тобто не проросте взагалі. Хоча чортове зілля тут росло чудово. А тож він міг би засіяти тією гедотою всі 20 акарів, як би захотів. Але весь фокус був якраз у тому, щоб не давати рости цьому шкідникові. Під час «Нової землі» фермери віддавали цьому заняттю мало не всі свої сили. Це плуг похитнувся праворуч, а тоді його так смикнуло вперед, що плечі Тіана мало не вивернуло з суглобів. Гар. прогарчав він. «Легше, дівко! Другі руки в мене не виростуть, ге?» Тія підняла широке, спітніле і тупе обличчя до неба, з навислими хмарами. І лунко зареготала, людину Ісусе, та в неї навіть голос був, як у віслюка. Втім, то був сміх, людський сміх. Тіан замислився, час від часу йому спадала така думка. Над тим, чи цей сміх щось означає? Чи вона зрозуміла його слова, чи лише відреагувала на тон голосу? Чи хтось із грунтів взагалі міг «Доброго дня, сей!» Пролунав за його спиною гучний і позбавлений емоцій голос. На те, що Тіан скрикнув від несподіванки, власник цього голосу не звернув ані найменшої уваги. «Найважчі дні на землі будуть приємними і довгими. Я повернувся з далеких мандрів і тепер цілковито до ваших послуг». Тіан рвучко обернувся і побачив, що за спиною стоїть Енді. Всі його сім футів зросту. І тієї ж миті мало не впав, бо сестра знову посунула вперед. Ремені Ярма висмикнули йому з рук, і вони, гучно ляснувши, обвилися довкола його шиї. Навіть не здогадуючись про те, що зараз може статися лихо, Тія знову зробила величезний крок уперед. Ремені стиснули горло Тіана, і йому перехопило подих. Він захрипів, загарчав і вхопився за ремені. Енді спостерігав за всім цим, як завжди, з широкою, безглуздою усмішкою. Тія знову смикнула плух, і Тіан, втративши рівновагу, полетів на землю. Боляче вдарившись, він приземлився куприком на камінь, але принаймні знову міг дихати. Тобто поки Тія не смикне знову. Бісове поле. Від нього самі нещастя. Були і будуть. Тіан ухопився за шкирений ремінь поки він не встиг знову обвити його горло, і заволав. «Стій, суко! Не руш, якщо не хочеш, щоб я відрізав твої величезні, ні на що не годні цицьки!» Тія слухняно зупинилася і повернулася поглянути, що ж там таке, і розпливлася в усмішці. Підняла мускулясту руку, що блищала від поту, і показала. «Енді! Енді прийшов! Я не сліпий!» Пробурщав Тіан, спинаючись на ноги і потираючи зад. Невже в нього й там була кров? Ісусе милосердний. Здається так. Добрий день, сей! Привітався Енді з Тією і тричі постукав себе металевими пальцями по металевому горлу. Довгих днів і приємних ночей! Хоч Тія чула загально прийняту відповідь безліч разів, і вам того самого, тільки вдвічі більше. Проте спромоглася лишень звести своє широке, дурнувате обличчя до неба і закричати віслюком, що мало означати сміх. Відчувши якийсь невиразний біль, Тіан здивовано збагнув, що то болять не руки, не горло і не забита дупа. Болить серце. Він згадав, якою вона була в дитинстві. Гарненька і прутка, як конекс-трибунець. А що вже розумна була? А потім... Але закінчити думку не встиг, бо його охопило лиховісне перечуття. Серце стислося. Якісь новини надійшли, поки я був тут, подумав він. Тут, на цьому забутому богом полі, де все таке нікчемне і нікому не щастить. Саме час для поганих новин, чи не так? А вже ж. Енді! Сказав він. Так. Енді всміхався. Енді – ваш друг. Повернувся з далеких мандрів і тепер цілковито до ваших послуг. Хочете почути свій гороскоп Сейтіане? Зараз повна земля. Місяць червоний. У серединному світі його називають місяцем мисливцем. До вас завітає друг. Супроводжуватиме успіх у справах. У вас з'явиться дві ідеї. Одна хороша і одна погана. Поганою ідеєю було прийти сюди, щоб обробляти це поле», – сказав Тіан. біса гороскоп, Енді. Чому ти прийшов?» Либонь усмішка Енді не могла згаснути. Зрештою, він же був лише роботом. Останнім у кальї Бринстерджес. І взагалі набагато миль і коліс довкруги. Але Тіанові здалося, що вона таки зблякла. Робот нагадував фігурку дорослого з патичків, яку могла б намалювати дитина неймовірно високий і худий. Руки й ноги в нього були сріблясті, голова діжка з іржостійкої сталі з електричними очима. Тулуб, простий циліндр, був золотистим. Спереду, на тому місці, де в людини груди, стояв відтиск з написом. Північний центр позитроніки ЛТД спільно з Lamerk Industries представляє Енді Дизайн вістовий, а також багато інших функцій Серійний номер dnf 44821 821 v 63 Як і чому ця дурнувата істота вижила, коли решта роботів уже давно загинули, Тіан не знав і не мав ані найменшого бажання дізнаватися. У Каль'ї його можна було побачити будь-де. За межі поселення він не виходив. Він широко міряв землю своїми незбагненно худими срібними ногами. Усюди стромляв свого носа, клацаючи чимось, коли зберігав чи стирав, хтозна інформацію. Він співав пісень, поширював плітки з одного боку села в інший. Енді, робот вістовий, був невтомним подорожнім, і найбільшою втіхою для нього було розповідати всім гороскопи, хоча селяни вже давно збагнули, що вони безглузді. Втім, у нього була ще одна функція, і до неї ставилися серйозно. Нащо ти прийшов, бляшанко, з гвинтами? Відповідай, вовки, вони йдуть з краю грому. Тіан поглянув знизу вгору на тупе усміхнене металеве обличчя Енді, і його кинуло в холодний піт. Він щосили молився про себе, щоб дурна бляшанка відповіла заперечно, а потім знову запропонувала гороскоп чи заспівати зелену кукурудзу. Усі двадцять чи тридцять куплетів. Але усміхнений Енді сказав лише. «Так, сей, Христе, людину Ісусе!» Промовив Тіан. З розмов зі старим він зрозумів, що це нібито одна і та сама особа. Проте морочитися і розпитувати не хотів. «Давно?» «До їхнього прибуття один місяць днів», – не перестаючи всміхатися, доповів Енді. «Від повні до повні?» «Приблизно, сей». «Отже, тридцять днів плюс-мінус один день. Тридцять днів до вовків». І марно було сподіватися, що Енді помилився. Ніхто не віддав, як робот дізнавався, коли вовки виходили з краю грому, задовго до їхньої появи. Але не помилявся він ніколи. «Хай тобі греть за твої погані новини!» – заволав Тіан, і дрижання власного голосу розлютило його. «Яка з тебе користь?» «Вибачте за те, що новини погані!» – сказав Енді. Всередині у нього щось лунко клацнуло. Очі спалахнули яскраво синім світлом. І він зробив крок назад. «Хочете, я розповім вам ваш гороскоп? Зараз кінець повної землі. Цей час сприятливий для завершення старих справ і знайомства з новими людьми. І твої брехливі пророцтва – досраки!» Нахилившись, Тіан підняв грудку землі і жбурнув неї в робота. Камінець, що ховався у грудці, брязнув обметалевий бік Енді. Тія зойкнула і розплакалася. Енді відступив ще на крок назад, тягнучи за собою свою довжелезну тінь, що далеко слалася з лиданним полем. Але всміхатися не перестав. Як щодо пісні. У народу Манні, що живе на півночі від села, я вивчив одну цікаву. Вона називається «Нехай у часи тривог» «Тобою керує Бог!» У надрах тулуба Енді пролунало вібруюче квиління дудки Камертона, а слідом за ним розлігся бренькіт-піаніно. «Вона починається!» Піт стікав щоками. Від поту свербіли та приклеювалися до внутрішнього боку стегон яйця. Сморід власного ідіотського страху. Дурноголова Тія з обличчям, звернутим до небес. І цей безмозький вістовий зі своїми кепськими звістками, що зараз заспіває йому якийсь релігійний гімн Манні. «Замовкни, Енді!» Тіан говорив спокійно, проте крізь міцно стиснуті зуби. «Сей!» – погодився робот і, на щастя, замовк. Тіан підійшов до сестри, що волала на всі заставки. Обійняв її, відчувши міцний Проте не такий уже й неприємний запах поту. Страхом від неї не тхнуло, лише працею і покірністю. Він зітхнув і погладив її по руці, що відчутно тремтіла. «Ну, годі ревти, велика зарюмся нестерво!» – мовив він. Попри грубість слів, тон був доволі лагідним, а реагувала Тія саме на тон. Потроху вона почала вгамовуватись, Стегном вона, на цілий фут вища за нього, впиралася Тіанові в місце під грудною кліткою. І будь-який незнайомець, що нагодився б тієї миті неподалік, міг би почудуватися з цієї парочки, такої схожої зовні і страшенно неподібної за зростом. Втім, зовнішня подібність якраз не дивувала. Тіан і Тія були двійнятами. Щоб заспокоїти сестру, він вдався до двох засобів пестощів і лайки. Відколи вона повернулася зі сходу грунтом, ці способи вираження почуттів стали для Тіана Джефферса практично невіддільними. І нарешті її ридання стихли. А коли в небі, кружляючи і скрикуючи дурним голосом, пролетіла вівсянка, Тія розсміялася і показала на неї пальцем. Тіан відчув, що в нього всередині здіймається хвиля якогось відчуття, Настільки невластивого його натурі, що він його навіть не впізнав. «Це неправильно», – пробурмотів він. «Ні, неправильно. Клянуся людиною Ісусом і всіма богами». Він подивився на схід, туди, де потопали у пітьмі пагорби. Та темінь небес скидалася на хмари. Проте Тіан знав, що це не так. Там лежав край грому. Те, що вони з нами роблять, неправильно. Ви впевнені, що не хочете почути свій гороскоп, Сей? Я бачу яскраві монети і прекрасну чорну даму. Чорним дамам доведеться обійтися без мене, сказав Тіан і заходився знімати ярмо сестриних широких плечей. Я одружений, ти ж знаєш. У багатьох одружених чоловіків є дівчатка на стороні. Зауважив Венді. Майже самовдоволено, як здалося Тіанові. «Тільки не в тих, хто кохає своїх дружин!» Тіан закинув на плечі хомут, виготовлений власноруч, адже упряжі для людських істот у хлівах для худоби не знайшлося. І повернув у бік домівки. «Та й взагалі, це забава не для фермерів. Покажи мені селянина, який може дозволити собі мати коханку». І я поцілую тебе в блискучу дупу. Гайда, Тіє, на сьогодні все. Додому? Спитала вона. Так. Обід? Вона з надією поглянула на нього каламутними очима. Бульба? Пауза. Підливка? А вже ж, сказав Тіан. Чорт забирай, чом би й ні. Радісно заверещавши, Тіє щодуху рвонула в бік будинку. Спостерігаючи за тим, як вона біжить, Тіан мимохідь відчував якийсь благоговійний трепет, як казав їхній батько незадовго до смерті. «Дурна вона чи розумна, але так жваво бігати не кожна туша зможе». Тіан повільно поберів слідом за нею, низько опустивши голову і видивляючись ями, котрі його сестра оминала, навіть не дивлячись під ноги. Не наче якась глибинна інтуїція намалювала їй карту розташування ям. Дивне відчуття у нього всередині дедалі душчало. Тіан знав, що таке гнів. Будь-який фермер, у якого від молочної хвороби здихали корови, чи літній град побивав сходи кукурудзи, був з ним опізнаний. Але нове відчуття здавалося глибшим. То була лють. Опустивши голову і стиснувши кулаки, він повільно брів додому. І не знав, що Енді йде за ним на зерці, аж поки робот не сказав. «Є ще одна новина, Сей. На північному заході від села шляхом променя простують незнайомці з зовнішнього світу». До сраки промінь! Незнайомців і тебе разом з ними!» Загарчав на нього Тіан. «Дай мені спокій, Енді!» Якусь мить Енді постояв на місці, серед валунів, бур'яну і бугрів на злоденному полі, безплідному клапті землі, що належав Джефорцам. Усередині у нього клацнуло реле, Очі спалахнули, і він вирішив піти погомоніти зі старим. Хто-хто, а старий ніколи не посилав його в сраку. Старий завжди хотів послухати гороскоп. А ще він завжди цікавився незнайомцями. Енді пішов у село, до церкви світлої Діви Марії. 2. Залія Джефортс не бачила, як її чоловік і Зовиця повернулися зі зладенного поля. Не чула, як Тія кілька разів, форкаючи як кобила, занурила голову в діжку з дощовою водою, що стояла біля хліву. Залія була на південному боці будинку, розвішувала білизну і наглядала за дітьми. Не знала, що Тіан повернувся, поки не побачила, що він дивиться на неї з вікна кухні. Вона здивувалася, бо не чекала, що він прийде так рано. Проте ще більший подив викликав у неї його вигляд. Пополотніле обличчя, дві яскраво-червоні плями на вилицях, і третя посеред лоба, неначе тавро. Кинувши кілька прищепок, які тримала в руках, у кошик із білизною, вона квапливо рушила до будинку. «Мамо, ти куди?» – спитав Геддон. І Гедда луною повторила. «Мамо, ти куди?» «Не будьте такі цікаві», – відповіла Залія. «Подивіться за маленькими». «Чому?» – завила Гедда. Науку скиглити вона опанувала досконало. Якщо так триватиме і далі, то одного дня мати її відлупцює. Бо ви найстарші. Але стули пельку, Геддо Джефорц. Ми наглянемо, ма, запевнив Геддон. Її Геддон завжди був поступливим. Можливо, в голові в нього було менше місків, ніж у його сестри. Але міски – це ще не все. Далеко не все. Хочеш, ми білизну довішаємо. Геддон не... Його сестра знову те огидне скавоління, але залії було ніколи її сварити. Одним швидким поглядом вона скинула на решту дітей п'ятирічних лаймана і Лію, дворічного Арона. Аарон радісно бабрався в грязюці, стукаючи камінчиками він був рідкісною дитиною, одиначком, і всі жінки в селі їй заздрили, бо Айрон завжди буде в безпеці. А от решта – Геддон і Гедда, Лайман і Лія. І раптом вона зрозуміла, чому чоловік вернувся додому посеред білого дня. Поки йшла, молилася богам, щоб її здогад себе не виправдав. Але коли зайшла до кухні і побачила, яким поглядом він дивиться у вікно на дітлахів, підозри переросли у впевненість. «Скажи мені, що це не вовки!» – хрипким голосом зажадала вона. «Скажи!» «Це вовки», – відповів Тіан. «Енді сказав, що вони будуть тут за тридцять днів, один місяць». «А щодо такого, Енді ніколи...» Але продовжити він не зміг. Залія охопила голову руками і пронизливо закричала. Так гучно, що Гедда на задньому подвір'ї підхопилася і зібралася було бігти до будинку. Але Геддон її зупинив. «Вони ж не забиратимуть таких маленьких, як Лайман і Лія?» «Правда ж? Можливо, Геду чи Гедду, але ж не моїх крихіток. Їм же ще півроку до шестиріччя». «Вовки трирічних беруть, ти ж знаєш». То стискаючи, то розтискаючи кулаки, сказав Тіан. Те почуття все наростало. Було сильнішим за звичайний гнів. Вона подивилася на нього заплаканими очима. «Можливо, настав час сказати «ні». Не впізнаючи власного голосу, рішуче мовив Тіан. «Як?» – прошепотіла вона. «Як, в ім'я богів, ми зможемо це зробити?» «Не знаю, але підійди до мене, жінко, прошу тебе». Кинувши через плече останній погляд на п'ятьох дітей на задньому подвір'ї, неначе хотіла пересвідчитися, що всі вони ще там, що вовки їх не забирали. Вона пішла через вітальню до нього. Дід куняв у своєму кріслі біля згаслого вогнища, пускаючи слину з беззубого зморшкуватого рота. З вікна вітальні було видно хлів. Тіан попросив дружину наблизитися і показав пальцем. «Бачиш? Бачиш їх, жінко?» А вже ж вона бачила. Тіанова сестра шість із половиною футів заввишки Стояла зі спущеним верхом комбінезону, її великі груди виблискували краплями води з дощової діжки. У дверях хліву стояв Залман, брат самої залії, його зріст сягав семи футів, як у лорда Перта. Він був високий, як Енді, і мав так само бездумне обличчя, що й дівчина кремезний молодий чоловік, що споглядав кремезну молоду жінку, яка виставила на показ груди. Від такого видовища у нього мали б випнутися спереду штани. Але з Залманом цього не сталося і не станеться ніколи. Він був рунтом. Вона повернулася до Тіана. Чоловік і жінка, що лише волею сліпого випадку, не стали рунтами, перезирнулися. Будь-хто з них міг би зараз перебувати на місці зала і тії. А ті б стояли й дивилися на Тіана і Залію. Що стали великим тілом і пустій головою «Я бачу», – сказала вона чоловікові «Ти ж не думаєш, що я сліпа?» «А хіба тобі часом не хочеться бути сліпою, щоб не бачити їх такими?» Залія не відповіла «Це неправильно, жінко, неправильно Завжди було неправильно Але спокон віку До сраки тає спокон віку – закричав Тіан. – Це ж діти! Наші діти! Ти хочеш, щоб вовки Дощенту спалили калью? Щоб перерізали нам горлянки і повипікали очі? Таке вже траплялося раніше. Ти ж сам знаєш. Так, він це знав. Але хто міг усьому зарадити, як не чоловіки кальї Бринстерджес? У цих краях не було представників влади. Навіть шерифа не було. Ні верховного, ні нижчого. Вони могли покладатися лише на себе самих. Навіть у ті далекі часи, коли у внутрішніх бароніях панували світло і лад, їм тут рідко перепадало щось від того чудового життя. У цьому пограниччі життя завжди було дивним. А тоді почали набігати вовки, і воно стало ще дивнішим, набагато дивнішим. Чи давно все це почалося? Скільки поколінь тому? Тіян не знав, хоча вважав, що спокон віку – це занадто. Вовки почали нападати на села Пограничча за часів дідової молодості. Дідового близнюка схопили, коли вони вдвох сиділи в піску і гралися в камінці. – То забрали, бо він попався під руку, – часто розповідав їм дід. – Коби я вийшов того дня з хати першим, став ближче до дороги, то було б забрали б мене. – Господи милосердний! – і він цілував свій дерев'яний хрест, який дав йому старий, підносив його до неба і хихотів. Утім, дідо-діда розповідав йому, що за часів його юності, тобто п'ять чи навіть шість поколінь тому, якщо Тіан не помилився під рахунках, жодних вовків, які б прилітали з краю грому на сірих конях, не було. Якось Тіан спитав у дідуся. «А діти тоді теж народжувалися подвоє, близнюками. Старі тобі нічого про це не розповідали?» Дід довго думав, а потім похитав головою. «Ні, він не пригадував, щоб старожили таке казали». Залія дивилася на нього стривожено. «Мабуть, ти не в гуморі, бо весь ранок воював із тією кам'яною землею. От і думаєш, казна, про що?» «Я не можу думати про інше». «Бо вони їдуть, щоб забрати дітей», – відповів Тіан. «Ти ж не втнеш якоїсь дурниці, правда? Ще й сам один?» «Ні», – відповів він. Без вагання. «Він уже щось замислив», – подумала Залія, і в душі в неї зажеврив промінець надії. А вже ж, проти вовків Тіан був безсилий, як і будь-хто з їхнього села. Але простачком він теж не був. У фермерському поселенні, де більшість чоловіків не бачили далі власного носа і вміли хіба що орати і сіяти, а ще засівати жіноче лоно в суботу вночі, Тіан був кимось на кшталт унікума. Він міг написати своє ім'я і слова «Я кохаю тебе, Заллі». І так її завоював, хоч вона і не змогла прочитати їх на землі. Також він умів додавати цифри і перелічувати їх від великої до малої. А це, за його словами, було ще важче. Можливо, він... Якась частина її «я» не хотіла чути завершення думки. Але від згадки про Гедду і Геддона, Лію і Лаймана материнське серце стислося. І їй захотілося сподіватися. «Що ти надумав?» «Я скличу все загальні збори». Надішлю перо. І люди прийдуть? Ця новина змусить пройти кожного чоловіка у каль'ї. Ми все обговоримо. Можливо, цього разу вони схочуть боротися, а не віддавати дітей без бою. Ти дурний як пень! Пролунав позаду них надтриснутий старечий голос. Тіан Залія одночасно повернули голови і побачили старого. Слова прозвучали різкувато, Проте старий дивився на них, власне, на нього, доброзичливо. «Чому ти таке кажеш, діду?» – спитав він. «Від того, що ти задумав, нарід розгулявся і попалив усе кругом, якби всі були повпивалися. А тверезі?» – дід похитав головою. «Таких тобі не розворушити». «Гадаю, цього разу ти помиляєшся, діду», – відказав Тіан. І Залія відчула, що її серце стискає крижана рука страху, але під нею десь глибоко жеврила таки надія.